Ромова? Обличчя Марини просвітліло, але звернення болісно різонуло слух, нагадавши, що в їхній компанії всі мали раз і назавжди окреслені ролі. Марина – визнаної королеви, Надя – блідої тіні королеви, дівчинки на побігеньках, а вона – Уляна, свого хлопця, ідейного соратника – Ватажка, яку за фанатизм прозвали Громовою. Прізвисько придумав Богдан, тож Уляна не протестувала, але з вуст дівчат порівняння з героїною молодої гвардії завжди ображало. «Так, а ти чого тут?» Примусивши себе забути старі образи, привітно озвалась вона. Марина – Вилила у склянку рештки лікеру з великої пляшки. «Дома мама вона мені пити не дозволяє». Наразі помітивши в Марини під очима червоні обідки від безсонних ночей, нездорову байдужість і бруднуваті сліди від сліз на щоках, Уляна збагнула, що в тієї трапилось щось страшне, і невиправне, і їм судилося зустрітися так далеко від рідного міста саме для того, щоб вона втрутилась у малийне життя. Вона ще не знала, що мало зробити – втримати Марину від дурниць, підштовхнути до чогось ще просто бути поряд у важкий період. Але зустріч у багатомільйонному місті не могла бути випадковою. Хоча, якби не та впевненість, вона все одно не змогла б залишити жінку, яку так кохав Богдан, напиватися у магазині розливайці. Їхній трикутник, точніше, незамкнений ланцюг, було дано згори, був кармічним вузлом. Вона кохала Богдана, він Марину, а та когось четвертого. Кожному було своє, а Уляні обожнювати все, що стосувалось Богдана, навіть до його коханної ставлячись із трепетом. Рішучим жестом, наче не було десяти років, упродовж яких вони жодного разу не бачились, Уляна висмикнула в Марини склянку і вилила рештки густої рідини в горщик із пальмою. «Ха! Я ще куплю!» – кволо повідомила Марина. Вона не здивувалася, чому Уляна це зробила, отже відчула її втручання природним. «Ти десь поряд мешкаєш?» – керована обов'язком, діловито поцікавилась Уляна. «А що?» – Марина витягнула з сумочки гаманець, і підвелась, збираючись купити нову пляшку. Уляна втомлено оглянула гомінлеве лунке приміщення, навколо вирував реальний світ, матеріальний до болю. Люди метушились біля прилавків, мріючи, якнайшвидше потрапили додому після робочого дня, і, дбаючи про одну з найприземленіших потреб, потребу їжі. У тій концентрованій атмосфері матеріалізму зізнатися в інтуїтивному переконанні, що вона зобов'язана подбати про Марину, було смішним. Хоча і сама Марина відчувалась щось схоже. «Та ось хочу залишити в тебе кульки», невдало пожартувала Уляна, проте Марина несподівано пожвавішала. «Тобі нема де зупинитись? Ну, ночую мене!» Радісно запропонувала вона, і цей перехід від глибокої меланхолії до нестримної радості налякав Уляну. Приятелька виглядала неадекватною. «Буде з ким побалакати. Ми все самі та самі. Труба. Скоро дах поїде». У те, що Марина – не мала кого запросити, вірилося важко, але ця гостинність полегшила Улянин намір довести приятельку додому. «Ще дещо куплю і підемо», Марина всунула Уляні сумку і невдовзі повернулася із пакетом, де вимальовувались контури пляшок. «Хапай торби і гайда!» На дворі Марина весело. Цокаючи підборами, хутко попростувала через пустир до найближчих будинків. Несучи важкі кульки, Уляна помітно відстала і, повільно маневруючи між калюжами снігової твані, роздраковано запитувала себе, чи не помилилась у своїх передчуттях. Марина на шуба зливалась із темрявою, і вона почала побоюватися, що загубить приятельку. Але та зненацька зупинилась і швидко побігла назустріч. Перестрівши Уляну, Марина застигла посеред калюжі. «Знаєш, у мене недавно чоловіка вбили». жалібно мовила вона і розридалась. Насправді в Павла не було невідкладних справ обіцяв інститутському приятелю якось забігти на роботу, на каву та занести якийсь журнал. І, вхопившись за мізерний привід, поспішив звільнитися від Уляни, отримавши на кілька годин час для роздумів. Зараз доля була прихильною до нього, але Пашко добре пам'ятав інші часи. Вони з матір'ю роками Злиднювали. Батько мав свою сім'ю, а з його матір'ю ніколи не був одружений. Окрім того, у його житті було багато інших жінок, тож часу на позашлюбного сина не залишалось, попри те, що Пашко був його єдиною дитиною. Він і цієї дитини ніколи не хотів, вважаючи стосунки з пашеною мамою, Мезальянсом. Батько належав до місцевої інтелігенції. Він закінчив київський театральний і кілька сезонів грав в одному із провінційних театрів, а потім, повернувшись у рідне місто, влаштувався завідуючим будинку культури і, на згадку про акторське покликання, організував театральний гурток для школярів. А мати – Сирота з глухого південного села, маючи неповну середню освіту і слабке здоров'я, все життя просиділа на вході того самого будинку культури, перевіряючи квитки і слідкуючи за порядком.